А М. Аркуші Макулатури Дуже дивне видовище. Посеред кімнати стояла князівна Гедвія. Обличчя в неї було смертельно бліде. Погляд застиг, наче вмертвий. Княжич Ігнатій грався нею ніби лялькою. Він підіймав її руку, і вона лишалась піднятою, потім опускалась, коли княжич тягнув її вниз. Він легенько штовхав князівну вперед, і вона йшла. Він її зупиняв, і вона стояла. Він садовив її в крісло, і вона сиділа. Княжич так захопився грою, що зовсім не помітив тих, хто зайшов. «Що ви робите, княжичу?» – вигукнула княгиня. Княжич захохотів і весело потираючи руки, почав запевняти її, що сестра Гідвіга стала тепер дуже добра і слухняна, виконує всі його бажання, зовсім не суперечить йому і не суварить його, як раніше. І він знов заходівся, командуючи по-військовому, надавати князівні різні постави. І щоразу, коли вона, мов зачарована, залишалась в тій позі, в якій Йому хотілося. Він реготав і підстрибував з радощів. Це щось страшне. Тихим, тремтячим голосом мовила княгиня, і в очах у неї заблищали сльози. Перестаньте, ласкавий пане. Підійшовши до княжича суворим, владним тоном, крикнув Лейб медик. Тоді взяв князівну на руки, обережно поклав її на отаманку і засунув завіски. «Зараз князівні найпотрібніший цілковитий спокій!» – звернувся він до княгині. «І я прошу, щоб княжич вийшов з кімнати». Княжичі Гнатій почав упиратися і, схлипуючи, нарікати, що тепер різні люди, зовсім не княжичі і навіть не дворяни, зважуються суперечити йому, а він – тільки хоче лишитися у своєї сестри, яка йому стала милішою за найкращу чашку. І пан Лейб-медик не має права наказувати йому. «Ідіть, любий княжичу», – лагідно сказала княгиня. «Ідіть до свого покою. Князівні треба тепер поспати, а після обіду прийде панна Юлія». «Панна Юлія!» – вигукнув княжич, по-дитячому сміючись і підскакуючи. «Панна Юлія! Ох, як добре! Я покажу їй, які в мене є нові гравюри, і як мене у кассі проводяника зображено у вигляді королевича лосося з великим орденом на шиї». Після цього він церемонно поцілував руку княгині і, гордо глянувши на лейб-медика, Подав йому для поцілунку свою руку. То Лейб медик схопив княжича за ту руку, повів його до дверей і, ввічливо вклонившись, відчинив їх перед ним. Княжич змирився з тим, що його таким чином випроводили за двері. Княгиня вся страждання і знемога опустилася в крісло, підперла голову рукою і глибоко зажурена. Мовила сама до себе. За який смертний гріх небо так тяжко мене карає. Син приречений бути до віку дитиною. А тепер ще й Гедвіга, моя Гедвіга. І княгиня поринула в гіркі роздуми.